פרק מ"א. הן תאכלתו נכזבה, הגם אל מרעב יוטל. לא אכזר כי יאורנו, ומי הוא לפני יתייצב. מי הקדימני ואשלם, תחת כל השמיים, לי הוא. אחריש בדב, ודבר גבורות, וכין ערכו. מגילה פני לבושו, בכפל רסנו, מי יבוא? דלתי סביבות שיניו אימה, גאווה אפיקי מגנים, סגור חותם צר. אחד באחד ייגשו, ורוח לא יבוא ביניהם. איש באחיהו ידובקו, יתלכדו ולא יתפרדו. עטישותיו תהל אור, ועיניו כעפעפי שחר. מפיו לפידים יהלוכו, כי דודי אש יתמלטו. מנחיריו יצא עשן.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 חנית משא ושריה. יחשוב לתבן ברזל, לעץ ריקבון נחושה. לא יבריחנו בן קשת, לקש נהפכו לו אבני קלה. כקש נחשבו תותח, וישחק לרעש כדון. תחתיו חדודי חרס, ירפד חרוץ עלי תית. ירתיח כסיר מצולע, ים ישים כמרקחה. אחריו יאיר נתיב,